Розділ 58. Хіроа самостійно знаходить вихід із ліфтом і спускається на стріт. Коли він виходить із нового, -нового хмарачоса хмарочоса, на його мотоциклі сидить чорно біла дівчина і бавиться приладами на панелі. «Ти де?» – питає. «Теж на плуту. Слухай, ми щойно заробили 25 мільйонів доларів. Він певен, що бодай зараз цього одного-єдиного разу в АйТі його слова. Не вражають. Тоді у мене буде реально пишний похорон, коли мене відправлять додому в пластиковій тарі». «Це ж чого?» «Я потрапила в халепу», – зізнається вона уперше в житті. «Здається, мій хлопець хоче мене вбити». «А хто твій хлопець?» «Ворон». «Якби аватари могли бліднути і вкриватися холодним потом, якби відчували потребу сісти від запаморочення, то саме це аватар-хіро зараз би і зробив. Тепер я знаю, чому в нього на лобі витито і воно поганий самоконтроль». «Круте, але я сподівалася на якусь допомогу або хоч пораду». «Ти помиляєшся». Якби він справді хотів тебе вбити, ти б уже була мертва. Це з якого боку глянути? І розповідає захопливу історію про дентату. Спробую допомогти, обіцяє Хіро. Але я теж не найбезпечніша на плиту компанія. Ти вже знайшов свою дівку? Ще ні, але я оптимістично налаштований, якщо, звичайно, доживу до фіналу. Що саме в тебе оптимістичного? Наші стосунки. Чому? Питає вона. Що за цей час змінилося? Це одне з надзвичайно простих і очевидних питань, які страшно бісять уже тому, що Хіро не певен щодо відповіді. Ну, я, здається, зрозумів, що вона робить, чому сюди приїхала. І що з того? Ще одне просте і очевидне питання. Мені здається, що я її зараз розумію. Розумієш? Ну, типу того. І це типу добре? Ну... Хіро, ти задротища. Вона жінка, ти чувак. Ти не повинен її розуміти. Їй не цього треба. А що ж їй, на твою думку, треба, враховуючи, що ви ніколи не бачилися, що ти злегалася з вороном? Вона не хоче, щоб ти її розумів. Вона знає, що це неможливо. Просто хоче, щоб ти розумів себе. Про все інше можна домовитися. Ти так думаєш? А вже ж? А чому ти думаєш, що я сам себе не розумію? Та це ж очевидно. Ти капець, який розумний хакер і найкращий фактувальник на світі. При цьому розвозиш піцу і просуваєш концерти, які не приносять тобі ані цента. І як воно по-твоєму... Решта тоне у звуках, що прориваються крізь його навушники в реальності. Пронизливий різкий шум згори різко накладається на гуркіт потужного зіткнення. А тоді виріщання сусідських дітей, вигуки тагальської, скрегіт і брязки траулера, який ламається під тиском води. «Що це було?» «Метеорит», – відповідає херо. «А?» «Залишайся на зв'язку. Здається, в мене намічається дуель на гатлінах». «Вимикаєшся?» «Помовочка вилинку». Цей район має її подібну форму і побудований навколо своєї рідної бухти посеред плоту, де на приколі стоїть із десяток ржавих рибальських човників. По всьому периметру тягнеться зв'язаний із саморобних понтонів на плавний причал. У старий траулер, той самий, який різали на брухт, влучили з великої гармати на борту Ентерпрайза. Таке враження, що його підхопила велика хвиля і спробувала обмотати навколо щогли. Один борт цілком провалився всередину, а баки корма вигнулись назустріч одне одному. Кіль, зламаний, порожні трюми булькотять, всотуючи в себе потужний і невпинний плин брудно-бурої морської води, пожадливо заковтуючи разом з нею пістрявий помиї, як потопельник повітря. Корабель швидко йде на дно. Кіро кидає голос розуму в зодіак, застрибує сам і заводить двигун. У нього немає часу відв'язувати човен від понтона, тож він просто перетинає канат в кідзасі і відчалює. Понтони теж починають провалюватися, і їх тягнуть за собою швартове потрощеного травлера. Він зникає під водою, затягуючи за собою ніби в чорну діру увесь район. Вискочило кілька філіппінців, і з короткими ножами вони відрізають линви, що тримають купи їхній район, намагаються позбутися тих частин, які вже не врятувати. Хіро підпливає до понтона, над яким по коліну води. Знаходить мотоски, що з'єднують його з сусіднім понтоном, який пішов під воду ще глибше, і шарпає їх катаною. Від удару мотузки ляскають зі звуком рушничного пострілу. Понтон вивільняється і кулею вилітає на поверхню. Так швидко, що мало не перекидає зудяк. Цілий сектор понтонного пірса вздовж борту траулера врятувати не вдасться. Чоловіки з рибальськими ножами та жінки з кухонними тисаками стоять навколишки. Вода сягає їм до підборіддя. Відрізають свій район від решти. Він відходить повільно. Мотузка за мотузкою смикається, підкидаючи філіпінців у повітря. Хлопчик із мачити перерубує останній швартов, той лускає і б'є його по обличчю. Нарешті Пірс знову вільний і маневрений, він ще погойдується на хвилях, шукаючи рівноваги. А там, де був траулер, лише булькотить вирва і час від часу випльовуючи решки трощі. Деякі вже позалазили на прив'язаний біля траулера рибальський човен. Він також трохи постраждав. Чоловіки скупчилися біля бортів, перехиляються і вивчають кілька великих вибоїн. Кожен отвір, оточений блискучим кружалом завбільшки вбільшки тарілку, де з корпусу від удару позлітали бруд та іржа. Посередині кожного кружала дірка, в яку може пройти м'ячик для гольфу. Хіро вирішує, що пора забиратися геть. Але спершу він сягає рукою в кишеню комбінезона, дістає гаманець і відлічує кілька тисяч конгбаксів, кладе на палубу і притискає краєм червоної каністри з бензином. Тоді рушає. Без проблем знаходить канал, який веде в сусідній район. Паранойя зашкалює, тож він кермує човном, постійно роззираючись, заглядає в усі маленькі провулки. В одній із таких ніж він помічає підключеного, той щось бурмоче. Наступний район – Малазійський. На шум до мосту… Позбігалися кількадесят чоловік. Коли хіро від'їздить у район, то бачить, як чоловіки з ножами і вогнепальною зброєю гасають хистки понтонним мостом, що водночас править їм за головну вулицю. Місцеве ополчення. З бічних вуличо до них вискакують нові й нові чоловіки, які з вигляду нічим не відрізняються від решти. Позад них лунає гучний шум, скрегіт, гуркотіння і тріск, ніби фура з деревом на повній швидкості врізалася в цегляну стіну. На Хіро люпає водою, велице б'є струмінь пари. І знову тихо. Він повертається поволі і неохоче. Найближчого понтона немає. Лише нутровиння кривавого борщу з трісок і уламків. Озирається. Підключений, якого він побачив кілька секунд тому, вийшов на відкрите місце, самотньо стоїть на край плоту. Всі, хто вижив звідти, уже забралися. Він бачить, як цей засранець ворушить губами. Хіру круто розвертає човен, підпливає до нього, вихоплює вакідзасі і стинає його на місці. Але це й не останній Хіро знає, що його тепер усі шукають. Командувані на Ентерпрайзі байдуже, скільки загине біженців, перш ніж вдасться вдістати Хіро. Із Малазійського району він випливає у китайський. Цей забудований значно щільніше, у ньому купа сталевих кораблів і барж. Він тягнеться далі, геть від ядра, скільки сягає погляд Хіро на рівне моря. За ним стежить чоловік, що сидить високо на надбудові одного з китайських кораблів, ще один з антеною. Хіро бачить, як рухається його щелепа, посилаючи нову інформацію в центральну вежу плоту. Великий кулемет системи гатлінга на балубі Ентерпрайза знову оживає і вистрілює ще один метеорит потік збідненого урану в напрямку порожньої баржи за 20 футів від Хіро. Борт баржі миттєво провалюється всередину, ніби сталь розплавилась і стекла вниз. Метал нагрівається і ясніє, поки ударна хвиля розпилює товстий жар і ржи, перетворюючи його на аерозоль. Відриває від сталі, підкидає на такий потужний звуковий хвилі, що Хіро болить у грудях, і стає млосно в животі. Кулемет наводиться через радар і в шмат металу влучає надзвичайно точно. У плоті кров геть не так добре. «Хіро, що у тебе там за дурдом?» – гурлає в наушниках Вайті. «Не можу говорити, мчи в мій офіс, затягни мене на заднє сидіння мотоцикла і їдь туди». «Я не вмію водити мотоцикла!» «Там тільки одна функція – дай газу і вперед!» Хіро виводить човен на відкриту воду і додає швидкості. Він бачить чорно-білу постать в АйТі на мотоциклі просто перед собою, ніби в подвійній експозиції з реальністю. Вона повертає ручку, вони обоє рушають вперед і негайно врізаються в стіну хмарочоса на швидкості в один мах. Протагоніст повністю вимикає картинку метасвіту, окуляри стають цілком прозорі. Переходить в режим химери, доповнює видимий спектр оверлеями із контрастної інфрачервоної підсвітки, вмикає радар у міліметровому діапазоні. Його світ стає зернистим і чорно-білим, значно яскравішим, ніж до того. І тут і там якісь об'єкти замилюються рожевим або червоним. Це інфрачервоний спектр, тобто ці об'єкти теплі або гарячі. Люди рожеві, двигуни та вогні червоні. Те, що помічає радар, стає видно значно чіткіше в яскраво-зелених неонових контурах. Виразнішими стають металеві предмети. Тепер хіро пробирається зернистою, вугільно-сірою центральною вулицею, оточеною зернистими, світло-сірими понтонними мостами, прив'язаними до чітких неоновозелених барж і кораблів, які де -на де займаються червоним. Виділяють тепло. Видовище не з приємних. Власне, видовище таке паскудне, що, мабуть, вичерпно пояснює абсолютно соціальну відбитість химер, Але воно значно корисніше за вугільно-ебенову палітру, яку він спостерігав до цього. І це рятує йому життя. Коли зодіак мучить з вивесним вузеньким каналом, перед ним над водою вимальовується тоненька зелена парабола, що вмить випростовується в ідеальну рівну лінію на рівні шиї. Фортепіанна струна. Хіро пригинається, погрожує колоком китайському пацанові, який влаштував цю пастку, і летить далі. Радар засікає трьох розмиторожових типів із китайськими АК в руках, що стоять на березі каналу. Геро звертає у бічну протоку і уникає зустріч, але цей канал вущий, і протагоніст не знає, куди він веде. «Войті, ми хай йому біс!» «На вулиці їдемо до твого дому. Ми вже шість разів його проскакували!» Попереду канал закінчується глухим кутом. Хіро закладає розворот на 180. За човном тягнеться здоровецький теплообмінник, тож він далеко не такий маневрений чи швидкий, як би йому хотілося. Він знову ковзає під натягнутим дротом і починає обстежувати інший визенький канал, який проминув раніше. Окей, ми вдома. Ти сидиш за своїм столом. Окей, зараз буде дуже непросто. Він зупиняється просто посеред каналу. Виглядає опалчанців і підключених, але поблизу їх не видно. У човні поруч якась китаяночка п'яти футів заввишки щось кришить великим квадратним тисаком. Хіро вирішує, що можна ризикнути, тож вимикає реальність і повертається в метасвіт. Він сидить за столом. У АйТі стоїть поруч, схрестивши руки на грудях, випромінюючи серйозний підхід. Бібліотекарю, так, сер. У приміщенні з'являється бібліотекар. Мені потрібні креслення авіаносця Ентерпрайс, якщо будуть 3D-чудово. Так, сер. Хіро простягає руку і підтягує до себе землю. «Ви тут!» – позначено на кулі. Земля обертається, аж поки у фокусі опиняється плід. Потім зображення наближається зі страхітливою швидкістю, рух камери до плоту займає хіба три секунди. Якби це була нормальна стабільна частина світу, типу Ніжнього Мангеттена, зображення було б насправді тривимірним. Натомість йому доводиться вдовольнитися двомірною зйомкою із супутника. Він дивиться на червону цятку на чорно-білій світленні плоту. Червона цятка посеред вузького чорного каналу. «Ви тут! Це й досі надскладний лабіринт, але з будь-якого лабіринту легше вийти, якщо дивитися на нього з висоти пташиного польоту. Приблизно за 60 секунд він опиняється у відкритих водах Тихого океану. Струмінь пари із теплообмінника голосу стає трохи щільнішим. – Не уйдете в біса? – Пливу від плоту. – Класно, дякую за допомогу. – Повернувся за хвилину, просто мені потрібно кілька секунд, щоб підготуватися. – Тут багато страшних чуваків, – каже Вайті, – і вони за мною стежать. – Все буде добре. Обіцяє Хіро. Я певен, що вони прислухаються до голосу розуму.